Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kita dengarkan bersama, ceramah dan doa bersama oleh Ustadz Abdul Somad. Kepada Ustadz Abdul Somad, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang belum buka puasa Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi Berselawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saya datang ke Jakarta Sampai di Jakarta Melihat kali Di sebelah kanan saya Pak Usman Sabta Lebih ganteng yang asli Selama ini melihat di TV saja Jumpa pula dengan Cak Imin. Selama ini kita lihat belihonya saja. Jumpa pula dengan Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Alhamdulillah, kemudian di sebelah kanan beliau Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid. Adapun nama-namanya yang tidak saya sebut mohon maaf. Yang besar tak dihimbau gelar Yang kecil tak disebut nama Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan. Puan, jemputan majlis, hadirin hadirat Muslimin muslimat Ada saudaraku yang satu akidah Tapi mungkin kau bukan saudaraku satu akidah Tapi dipersaudarakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia Kita semua insya Allah dimuliakan Allah Tuhan yang maha kuasa Amin Ya Rabbal Alamin Saya melihat selama ini seolah-olah Anggota MPR, anggota DPR, para politikus, politisi, itu sepertinya mereka cakar-cakar. Berkelahi. Tapi ternyata begitu bertemu langsung tadi, Masya Allah, tidak lagi terlihat berasal dari partai yang mana, dari golongan yang mana, semuanya seperti bersaudara. Karena kita dipersatukan oleh merah putih. Di sebelah kanan saya tadi ada Dr. Hidayat Nurwahid. Di sebelah kiri ada saudara saya, Bapak Masinton Pasaribu. Padahal jauh sekali bedanya. Yang satu dari Sumatera Utara, Batak. Yang satu dari Jawa, Pulau Jawa. Mereka bisa tersenyum bersama, berfoto bersama. Padahal banyak sekali orang yang dari Pulau Jawa dengan Batak tidak bisa disatukan. Karena mereka merasa saya tidak bisa berteman dengan dia Pak Ustaz Kalau saya berteman dengan dia jatuh derajat saya Masa dari emas langsung jadi tulang Tapi hari ini semuanya terbantahkan Kemudian pula ketika sampai tadi Kebetulan bersama saya didampingi oleh Bapak John Erizal Beliau DPR RI dari Riau Begitu sampai tadi apa kata beliau Ustaz Somad ini adalah Kantor Ustaz Masya Allah Belum pernah saya kemari tiba-tiba ke Jakarta Dapat kantor Saya tidak tanya Apa maksudnya, karena kalau saya tanya Nampak betul bodoh kita kan Masa kita Ustaz viral nanya-nanya <tuk> Jadi saya ngangguk-ngangguk Aja Macam-macam tahu aja Rupanya makna tadi diulang lagi oleh Pak Dr. Zulkifli Hasan. Makna kantor kita itu majelis permusawaratan rakyat ini milik rakyat Indonesia. Itu ternyata maknanya. Ustaz Somad diantara seluruh parlemen di dunia ini rasanya di Indonesia inilah yang paling bebas terbuka. Coba Ustaz lihat siapapun bisa masuk. Masya Allah luar biasa. Artinya apa? Bahawa tahun lalu juga semua bebas datang kemari, hari ulang tahun MPR Tahun lalu Ustaz Somad yang datang kemari Habib Sheikh Dengan nasyidnya, dengan salawatnya Dan tahun lalu ketika Habib Sheikh di sini Yang menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Habib Sheikh sendiri Masih lancar, masih ingat Untung saya tidak disuruh tadi masih ingat Ustaz? Masih. Makanya ketika beberapa bulan yang lalu saya difitnah anti kebinekaan, anti NKRI, Alhamdulillah saya tidak memviralkan. Sehari setelah itu viral ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggerik bendera, memasangkan bendera di dinding sekolah tertinggal di kampung pedalaman di Provinsi Riau. Maka Orang-orang yang memfitnah ini sesungguhnya mereka tidak punya paket 2 giga. Tonton itu banyak-banyak Youtube. Bagaimana kami menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai ke pedalaman. Bagaimana hebatnya negeri ini. Bagaimana orang yang di dalam sana tidak dapat melihat internet. Tapi kita sampaikan ini negeri kita. Ini bendera sudah lapuk harus diganti. Kalian harus menyanyikan lagu kebangsaan. Karena sekarang kita bukan lagi krisis kelaparan. Karena sudah kenyang. Tapi krisis cinta tanah air. Alhamdulillah malam ini kita dipersatukan semuanya. Ketika berteriak Allahu Akbar. Lalu kemudian berteriak Merdeka. Saat itu dalam satu hembusan nafas. Kita bercerita tentang agama dan kebangsaan. Orang yang berteriak Allahu Akbar dia bukan anti nasionalisme dan orang yang berteriak merdeka dia bukan anti agama. Sekarang bertemu dua pobia, satu pobia nasionalisme, yang satu pobia agama. Duanya saling penuh kecurigaan dan ketakutan. Kalau ada orang yang berteriak Allahu Akbar, jangan-jangan ini anti Indonesia. Ketika ada orang berteriak merdeka, jangan-jangan ini anti Islam maka sesungguhnya dalam teriakan Bung Tomo terdapat dua kalimat itu dalam satu teriakan dia berkata Allahu Akbar dalam teriakan itu juga dia berkata merdeka merdeka tidak menafikan Allahu Akbar dan Allahu Akbar tidak menafikan merdeka ini agak serius sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa oleh sebab itu ketika sampai di sini kita tidak lagi melihat warna partai. Kita tidak lagi melihat nomor dan golongan. Yang kita lihat adalah kepentingan besar di depan. Bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang besar. Sebagaimana dicita-citakan oleh founding father, pendiri negeri ini. Mereka dulu ingin bermimpi. Makanya mereka tidak punya cita-cita buat mobil. Mereka tidak cita-cita buat sepeda motor. Mereka langsung buat pesawat. Kenapa begitu? Karena saya merasakan sendiri bagaimana sulitnya berceramah dari pulau ke pulau. Dari kampung ke kampung. Kalau untuk mengikuti jadwal haruslah kita penerbangan reguler. Harus transit di Jakarta. Maka pendiri negeri ini dulu tahu. Ini negeri kepulauan Indonesia. Indonesia pulau. Indo India. Hindu, Indonesia, pulau-pulau yang berasa di bawah India, pulau-pulau yang berada di bawah India. Ini hanya bisa disatukan oleh pesawat terbang. Maka pesawat terbang pun dibentuk, dicetak, dihasilkan oleh negeri ini. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Cita-cita kita tinggi, ternyata di balik kampung dusun sana ada anak bangsa yang tak dapat menghidupkan mesin cuci pesawat yang kita buat. Tapi ada orang yang tak dapat menghidupkan mesin cuci ketika menjadi pembantu di negeri orang. Ustaz, tahu dari mana? Mereka kirim WA ke saya. Ustaz, somat. Apa hukumnya solat di dalam WC? Kamu mau ngejek saya ya? Mau ngetes saya ya? Tidak, Ustaz. Ini serius. Kenapa? Saya tinggal di negeri non jauh di sana hanya ingin mencari sesuap nasi. Dan ketika tiba waktu solat, Maka saya harus membentang sajadah di dalam WC. Kerana supervisor saya kejam. Tidak boleh ada waktu yang terbuang. Time is money. Waktu adalah uang. Meleleh air mata membalas WA mereka. Tapi air mata tak dapat menghapus kesedihan mereka. Ketika saya ke Hong Kong, Saya tahu semuanya. Tahu bahawa saya memang tak masuk ke dalam. Begitu sampai di airport. Langsung dipulangkan lagi. Saya masih sakit hati. Tapi lebih menyakitkan lagi ketika kita menceritakan kesusahan kita orang ketawa. Begitu sampai saya masuk lagi ke dalam tiba-tiba ada salah seorang pahlawan devisa kita duduk di samping saya. Apa kata dia? Ustaz Somad ya. Ya Loh, katanya ceramah jadwal di sini, saya enggak bisa masuk. Alhamdulillah. Kenapa? Saya bisa foto. Dia ceritakan dalam perjalanan itu bagaimana sukat dukanya mencari nafkah. Tolonglah Ustaz. Negeri kita gemah ripah loh jenawi untayan zamrut katulistiwa tongkat dan batu jadi tanaman. Loh kok persis seperti bunyi ceramah saya? Saya selalu nonton Youtube Ustaz. Saya mulai khawatir. Jangan-jangan dia belum nikah. Rupanya suami saya menunggu di rumah Ustaz menjaga anak-anak. Saya harus mencari nafkah di tempat yang jauh. Apa maknanya? Negeri kita yang besar... ...dengan segenap potensi alam sumber daya manusianya... ...maka memerlukan ke depan. Kalau kita berkelahi, tercabik-cabik... ...terombang-ambing dipukul ombak di empas gelombang... ...apa yang dapat kita lakukan di masa akan datang. Oleh sebab itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Saya diundang di hadapan para pimpinan MPR... Para anggota legislatif di hadapan masyarakat, di hadapan saudara seakidah, sebangsa, setanah air, maka ini kebahagiaan yang luar biasa. Tidak disetting, tidak dibuat buat, tidak direncanakan. Setiap datang tuduhan bertubi-tubi, dua hari setelah itu pasti Allah Taala menggantinya dengan ganti yang luar biasa. Dulu saya dituduh anti NKRI, sehari setelah itu langsung diundang oleh Mabes. TNI. Viral. Saya dituduh tidak termasuk dalam 200 ustad yang direkomendasi. Sehari setelah itu langsung diundang oleh Hakim Agung. Padahal saya tidak pernah minta undang. Diam-diam saya SMSWA. Tidak ada. Begitu juga dengan ini. Terjadi penolakan tausiah saya di suatu tempat. Tidak boleh disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Lalu kemudian saya diundang hari ini. Dan saya memang menunggu momen foto-foto dengan pimpinan MPR ini. Cuman saya enggak minta. Saya enggak minta apa? Foto Pak. Nggak. Tentu kita jaga image kan? Makanya begitu tadi mereka mengatakan foto Pak Ustadz. Dalam hati saya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Masya -tunggu. Luar biasa. Aku tak pernah mencari engkau. Engkau tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang luar biasa malam ini Di mana-mana saya tausiah 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Sengaja tulisannya dilepas Biar saya tidak melihat Dan disediakan dua gelas Masya Allah Dan ada bisik-bisik tadi TV 1 memang beda Malam ini kita direkam Dan akan disiarkan Siaran tunda Ustaz harus bicara 75 menit Lama juga ini dalam hati saya Sengaja saya sampaikan dari awal. Supaya nanti kalau Bapak Ibu melihat. Kenapa Ustaz ini tidak berhenti maklum. Karena belum habis 75 menit. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Andai di antara Bapak Ibu ada yang lelah. Capek, letih, tidak mendengar ceramah ini. Menunduk saja. Itu tanda setuju. Karena dalam hadis dikatakan. as Diam, tanda setuju. Jadi kalau diam, nunduk. Walaupun nanti terdengar saya ceramah berapi-api, saya tahu bapak berair-air di sana. Tidak apa-apa, karena kamera tetap hidup menyala. Direkam, yang pakai HP mereka viralkan, yang di YouTube nanti mereka akan like and share, yang TV tentu akan ditonton dalam acara Damai Indonesiaku. Dan saya memang biasa ceramah tidak ada orang. Kemarin acara rekaman untuk Ramadan saya dengan kamera aja berdua. Masam. Jemaah yang dimuliakan Allah di depan masjid acara maraton banyak yang lari-lari itu bingung ini Ustaz dah mulai error ni kata dia jadi ini perlu saya sampaikan supaya karena ada juga orang kalau saya ceramah dia memaksakan diri untuk mendengar sambil pura-pura mengangguk tidak apa-apa yang mau tidur tidurlah dapat artinya apa Bahwa kita sedang berada di kantor kita. Di rumah kita. Bapak ibu jangan heran. Kenapa ustaz bicaranya tidak formal-formal betul. Ini kan orang-orang terhormat. Dipilih-pilih rakyat. Orang yang duduk di hadapan ini bapak ibu. Perjuangannya luar biasa. Berapa balehu mereka? Berapa itu? Di riau. Di riau itu ada... Seorang bapak-bapak namanya Pak Suhaimi. Kerjanya mencabut paku setiap pagi. Pagi-pagi dia bawa itu pencabut paku. Mencabut paku yang ada di pokok-pokok kayu. Bekas foto-foto uh, yang memanjat ke pokok kayu. Kalau dekat-dekat musim pilkada dan pileg, Itu kerja dia mencabut. Artinya apa? Mereka berjuang luar biasa. Yang paling sulit. Yang paling sulit sekarang ini adalah mengumpulkan orang banyak. Itu yang paling susah sekarang. Bagaimana cara mengumpulkan orang banyak? Kadang sudah diundang artis dangdut. enggak juga ramai. Macam-macam artis yang diundang. Ada artis yang tinggi 170, dipakai baju 100 cm. Ditarik ke atas, terbuka ke bawah. Diturunkan bawah, terbuka di atas. Ada pakaiannya sopan, bajunya panjang, roknya panjang. Restylating belum dipasang. Macam-macam. Ustaz kok tahu? Ngelihat juga dikit. <laughs> itu. Ah, jadi yang paling susah itu mengumpulkan orang banyak. Payah mengumpulkan orang banyak itu sekarang. Macam-macam. Kadang sembako sudah dikumpulkan. Nggak juga datang. Kain sarung. Ustaz kok tahu? Saya berapa kali dapat kain sarung. Tidak saya pakai sholat. Kenapa? Tertulis di ujung. Coblos nomor. Kenapa ibu yang dibeliakkan Allah? Tapi Masya Allah ini bisa datang. Kenapa bisa ramai orang? Karena dia merasa ini rumah dia. Dan saya pun tidak merasa ceramah formal-formal. Betul. Kalau ceramah formal lihatlah bagaimana Zainuddin K.H.J. Zainuddin M.Z. ceramah. Tidak begini. Semuanya diatur. Tangan harus diri. Wajah. Dari mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau saya tadi tidak. Macam ngobrol saja. Santai saja. Macam. Sudah kenal lama saja. Hmm. Dalam hati bapak-bapak. Sok akrab saja. Saya. Sampai yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Karena mereka memang tidak menunjukkan kehebatan mereka. Kalau ni orang-orang luar biasa. Doktor. Doktor itu apa artinya? PhD. Doktor filosofi. S1, S2, S3. Luar biasa. Saya sampai sekarang masih S2. LCMA LC itu titel S1 dari Al-Azhar, Kairu MA itu S2 dari Maroko Kenapa Ustaz ceritakan? Banyak orang menganggap saya tidak sekolah Maka perlu saya ceritakan Sombong Ustaz Tidak, saya tidak sombong Hanya saja ada orang-orang yang perlu kita ceritakan tentang diri kita Aku tahu Aku ceritakan tentang diriku Kawan tidak merubah menjadi lebih sayang dan musuh tidak akan berubah menjadi cinta. Aku tahu ketika ku ceritakan diriku bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata mayyakulu kana abi. Orang yang jantan gentleman tidak berkata bapakku moyangku, tapi yang berkata hak anaza. Inilah aku. Sombong ustaz, tidak. Atakabur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Wah kalau gitu Ustadz ngomongnya sombong sekali. Tersinggung saya. Jangan tersinggung. Mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena di beberapa tempat. Ada yang tersinggung dengan ceramah saya. Dua hari setelah itu meninggal. Saya bukan nakut-nakuti. Enggak. Dan saya tidak pula mengatakan saya hebat. Tidak. Hanya memang ajalnya sudah sampai. Itu saja. Dan beberapa orang yang diponis mati. Begitu mendengar ceramah saya. Tidak jadi mati. Saya ceramah di satu tempat. Selesai acara. Datang ketua panitianya. Ustaz Sohman. Ya. Saya sudah masuk rumah sakit. Gimana? Cipto mangun kusumu. Masya Allah. Hebat itu rumah sakit. Ustaz pernah ke sana? Belum. Mendengar aja di tibu. Saya sudah diponis koma, pak ustadz. Uh, koma itu bapak ibu tahu. Sedikit lagi titik. Koma itu bunyinya belum panjang, masih ada putus-putusnya. Tit, tit, tit, tit, tit. Eh, itu koma. Kalau titik itu panjang dia. Tit, eh, itu. Koma dia. Datang dokter mengatakan bawa ini pulang ke rumah. Istri menangis. Orang kampung sudah tak ada harapan. Bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba. Sebelum dicopot itu alat-alat di ruang ICU itu. Tiba-tiba dia tersadar terbangun dan terduduk dari kursi itu. Sadar dia sehat. Dokter heran. Dokter nanya. Bapak kau tiba-tiba sehat. Apa yang bapak lihat dalam koma itu? Apa kata dia? Saat saya koma itu. Tiba-tiba ada seseorang datang. Dan bertanya kepada saya. Kapan tablik akbar? Maka saya tersentak, terbangun. Saya punya hutang, harus buat tablik akbar. Dokter nanya, yang datang itu siapa? Ustaz Soman. Dibentuknya tim panitia tablik akbar, selesai acara, saya percaya, enggak percaya, saya datangi dia. Apa betul Bapak mengalami begini-begini? Betul Pak Ustaz. Jadi yang datang waktu koma itu memang betul-betul saya? Memang Ustaz. Bukan yang lain. Bukan yang lain lama saya berpikir padahal saya enggak ada mendatangi dia kenapa saya bisa datang saat dia koma lalu saya tanya dia perlahan-lahan Bapak sebelum tidur dengar ceramah siapa ceramah ustaz oh pagi kalau mau berangkat tempat kerja dengar ceramah saya ceramah ustaz sampai di tempat kerja kalau ada waktu luang dengar ceramah saya ceramah ustaz baru saya faham rupanya saat kita koma mau sakratul maut apa yang selalu kita dengar apa yang selalu kita lihat Apa yang selalu kita pikirkan Itulah yang akan datang ketika kita sedang koma Makanya hati-hati Yang selalu nonton sinetron Korea Kira-kira siapa yang datang waktu koma itu Hati-hati Yang hobi Bollywood Kalau yang senang Artis yang selalu solawat yang cantik itu Tidak apa-apa Karena masih solawat isinya Kalau ada bapak yang senang itu Nanti waktu koma nyanyi Hmm Ah. Gak apa-apa Berhati-hati Kalau nyimpan-nyimpan Simpanan Selingkuhan Hati-hati So pandai-pandai Menyimpan bangkai Akhirnya tercium juga Kapan? Waktu koma itu Mantan-mantan Saya bukan nakut-nakuti nah. Cuma sekedar ngasih tahu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu Pikirkanlah tentang Allah Pikirkanlah tentang umat Pikirkanlah tentang bangsa Betapa indahnya saat kita koma Apa yang keluar dari mulut kita Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Itu kalau direkam viral itu Anggota MPR berada di ruang ICU Membisikkan bangsa bangsaku wow, luar biasa itu tapi bayangkan kalau ada di antara bapak dan ibu sedang terbujur kaku yang keluar dari mulutnya apa yang racun kucing garong cinta satu malam kabikaji kabigam kocok-kocok kota hi what can i do for you no woman no cry yang nyanyi enggak paham yang dengar enggak paham dua-duanya sama-sama ngangguk entah apa yang diangguk kan Artinya apa? Apa yang kita sering pikirkan? Apa yang kita sering perjuangkan? Itu yang akan menyertai kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita selalu memikirkan yang baik-baik saja insyaallah. Tadi saya mulai karena saya bicara di kantor MPR, maka saya mesti mencari apa itu tugas MPR? Menjaga, menetapkan undang-undang dasar 1945 itu nomor satu Oh, ini dia. Yang kedua Melantik presiden dan wakil presiden dalam hati saya, kalau mahu saya kemarin di sini bantu dilantik. Banyak orang khawatir kalau saya ceramah, kalau saya pergi ceramah dihadang, tidak boleh datang. Untuk apa? Menghadang saya itu untuk apa? Saya tidak mahu. Untuk apa? Ketika saya berkata. Perjuangkanlah ini dengan tanda tanganmu. Perjuangkan kebaikan dengan kekuasaan. Disangka orang saya mau mengiklankan diri saya. Mmm, enggak mas, saya enggak mau. Saya hanya ingin menjelaskan kepada umat bahawa kalau kau ingin berbuat sesuai dengan apa yang kau bisa. Kalau engkau bisa sebagai guru TK, ya kau didi anak-anak di sana. Jangan sepelekan guru TK. Kenapa Ustaz tahu guru TK itu hebat? Saya diundang ke TK dan tidak ada satu anak TK mau mendengar. Berikut ini kami panggil Al-Mukarram Haji Abdul Soman LCMA. Ustaz yang sedang kondang saat ini kata gurunya. Anak-anak itu tidak ada satu pun yang mendengar. Saya pun naik ke atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu pun tidak ada yang menjawab Bingung saya Situlah baru saya tahu guru TK itu luar biasa Akhirnya saya merasa rendah Tidak ada apa-apanya Akhirnya saya panggil Ibu kepala TK bisa bantu saya Pucat saya Bisa apa Ustaz Akhirnya ibu itu kecil maju Apa kata saya si ibu Anak-anak tenang ya semua diam Baru saya sadar Hai Abdul Somad kau tak ada apa apanya Artinya apa Jangan kau katakan Pisau silet itu tidak tajam karena dia tidak bisa memotong Batang kelapa dan jangan kau katakan Kampak itu tumpul karena dia tidak bisa mencukur kumis Semuanya ada Porsinya masing-masing Kami tidak nangkap Pak Ustaz Makanya minum orang kalau kurang cairan dehidrasi payah mendengar ceramah. Semua kita punya porsi masing-masing. Saya bukan politisi, saya bukan politikus. Saya akademisi, intelektual, ustaz. Saya menjelaskan tentang agama saya. Saya menjelaskan tentang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu maka ketika saya berbicara tentang kekuasaan, tentang Islam, tentang hebatnya politik Maka saya tidak mengiklankan diri saya. Oleh sebab itu jangan khawatir saya akan bangkit. Saya sudah lama tegak berdiri. Tapi saya katakan sampai akhir hayat saya ingin menjadi ustadz. Ini ceramah ini tidak tahan lama. Paling-paling 10 tahun ini menggelegar. Sekarang masih kuat lagi. Allah ku akbar. Masih. Tapi 10 tahun lagi begitu ditarik. Allah ku Jadi 10 tahun lagi ustadz mau apa? Apa? Saya akan mengajar mengaji di dekat rumah saya. Duduk, tenang. Saat itu 20-30 tahun akan datang. Sekarang umur 41. Walaupun banyak yang mengatakan 27. 30 tahun lagi. Saya tidak lagi bisa tahu siah. Saya akan duduk di dekat rumah. Anak-anak keliling akan datang. Membaca Quran. Ustaz tidak khawatir mereka nanti akan mengejek Ustaz. Saya tidak ragu. Kalau mereka ejek-ejek, eh Ustaz, Ustaz, saya tidak akan marah. Kenapa? Mata saya sudah rabun. Tidak bisa melihat mereka. Nanti kalau mereka ribut Pak Ustaz, Ustaz ngajar ngaji mereka ribut di sana. Saya tidak akan ambil pusing. Telinga saya sudah tuli. Saya tidak dengar keributan mereka. Tapi saya tidak ingin sunyi di tengah keramaian. Saya ingin menikmati hidup. Saya datang ke rumah salah seorang guru besar di bulan suci Ramadan. Ingin menyenangkan hatinya. Ingin melihat bagaimana dia di bulan suci Ramadhan. Meleleh air matanya. Anakku, aku ramai dulu. Tapi sekarang aku sunyi di tengah keramaian. Dulu yang selalu datang, sekarang tak lagi datang. Dulu yang mengantarkan aku, sekarang sudah pergi menjauh. Anak-anak bapak mana? Sibuk dengan istri dan menantu-menantu. Anakku sayang, tapi menantuku itu yang kurang aja. Cucu bapak mana? Sibuk dengan gadgetnya. Tidak ada mereka menjenguk Bapak. Ada. Dijenguknya aku akhir pekan. Tapi kami duduk. Apa namanya? Silent generation. Cucuku sibuk. Tertawa sendiri. Menantuku pula sibuk dengan WA-nya. Anakku pula sibuk dengan selfie -nya. Tinggallah aku menonton berita. Apa yang Bapak lihat? TV One memang beda. Untung masih engkau ada di sana anak. Dalam acara damai Indonesia aku. Masih terhibur aku melihat engkau di sana. Kau adalah salah satu muridku. Padahal saya tak tamat di sekolah itu. Sekarang banyak orang ngaku saya muridnya. Artinya apa? Bahawa ada masanya kita sunyi di tengah keramaian. Lalu lintas hirup piku. Tapi kita sedang sunyi sepi. Dan kita tak ingin hari-hari itu terjadi pada diri kita. Hari berganti musim berubah. Bulan begitu indah. Saya sebenarnya ingin mencontohkan bulan begitu indah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tak nampak bulan. Bulan yang indah. Bulan 15. Purnama. Sedang menampakkan cahayanya. Tapi berapa lama purnama itu saudaraku? Purnama tak lama. 15, 16, 17, 18. Masuk 20, 21. Bulan yang begitu indah. Tak lama sesudah itu. Hanya bongkahan batu-batu. Hanya bongkahan kerikil-kerikil yang tak bermakna gelap. Sampai masanya juga begitu. Begitulah hidup manusia. Hebat, tinggi, berkuasa. Sampai akhirnya turun, down, hilang, mati. Kalau mati tidak apa-apa, setengah mati. Begitu juga perempuan. Perempuan adalah kuntum. Setelah kuntum dia akan mekar. Setelah mekar dia akan harum mewangi. Setelah itu dia mulai kuncup. Setelah itu dia pun menguning dan mati. Oleh sebab itu, maka kita mesti tahu hakikat hidup. bahwa hari ini, ini adalah pengabdian. Semua yang berada di atas pentas ini akan turun ke bawah. Di sana ada tanah. Dan ini adalah pentas. Dari atas. Dari dalam tanah. Naik ke atas tanah. Dengan lampu yang berkilau. Dengan balehu-balehu yang... Masya Allah. Kenapa gambar saya tak ada? Rupanya ada di sana. Ah, Haa, dah... Kenapa khawatir? Jangan takut, jangan cemas. Saya bisa mengatakan itu... ...karena saya sudah pastikan memang ada di belakang. Masya Allah. Tabarakallah. Tapi sampai masanya... ...semua yang berdiri di pentas ini... ...akan turun. Protokol pertama membuka. Setelah itu dia berhenti. Protokol yang pertama membuka. Setelah itu dia turun ke bawah. Setelah itu naik ananda kita. Kori kita. Masya Allah... Setelah itu tak lama dia pun turun ke bawah. Setelah itu bapak ketua naik ke atas dengan pantunnya, Dengan tepuk tangan yang nampaknya terlalu dipaksakan. Lalu kemudian mereka pun turun ke bawah. Sampai masanya Ustaz Abdul Somad. Dengan limit waktu yang sudah ditetapkan. Abdul Somad hanya 75 menit. Lebih daripada itu awas. Begitulah agaknya ajal sudah ditetapkan Allah. 75 menit lebih dari itu habis, maka Abdul Soman hanya tegak, setelah itu selesai adakah orang yang mau bertahan di sini, begitu acara selesai panitia menutup, tiba-tiba tetap bertahan, bapak enggak pulang saya ingin kekal abadi selamanya di sini tidak ada inilah panggung sandiwara, inilah panggung maka berbuatlah apa yang bisa kau buat di atas Abdul Soman hanya bisa berceramah dari masjid ke masjid, dari tanah lapang sepak bola ke stadion tapi hari ini Masya Allah Di tempat yang terhormat Yang hebat, yang luar biasa Maka kesempatan Untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Rahmatan lil alamin Naik dari dalam tanah Naik ke atas tanah Semua yang hadir di sini Mau Jawa, mau Sunda, mau Batak Mau Melayu, mau Minangkabau Mau Makassar, mau Banjar Semuanya berasal dari Adab kalau ada yang merasa tidak dari Adam, tolong angkat tangan. Dari Adam AS, sampai Adam Smith. Semuanya berasal dari Adam. Dan Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari debu akan menjadi debu. Ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus. Itulah engkau. Makanya kalau ada kawanmu yang sombong, atas kawanmu yang angkuh, ambil debu, hembuskan ke wajahnya Itulah engkau. Kalau dia marah Pak Ustaz, saya tak tanggungjawab. Kau siapa? Kau tidak ada apa-apanya. Kau hanya tanah. Hari ini kau dimuliakan. Yang mulia, yang terhormat. Al-Mukarram Haji Abdul Somar L.C.M.A. Masya Allah. Kenapa Ustaz Masya Allah? Saya sendiri yang bilang. Kalau tak saya, muji saya siapa lagi? Orang memuliakan kenapa? Karena Allah ingin memuliakanmu, ditiupkan ruh ke dalam jasadmu. Fana faktu fihimiru'i tanah yang sebelumnya diinjak-injak, yang sebelumnya kotor, yang sebelumnya hina, yang sebelumnya rendah, tiba-tiba tanah itu bisa naik ke atas. Jadi kami ini semuanya dari tanah, paksaat. Ya, semua dari tanah. Kalau memang semua dari tanah, berarti sifatnya sama, sama rendah hati, tawadu baik-baik. Kenapa kawan saya itu tidak baik? Dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. <tapi, Tapi jangan, jangan ini dijadikan untuk menunjuk orang. Kita kalau dapat ilmu itu satu ke orang, empat itu ke kita. Jangan pulang dari sini, nampak kawan? Ha, kau yang tanah sengketa. Jangan. Orang kalau dapat meteran biasanya dipakainya untuk mengukur orang. Jangan ukur dirimu, ukur bayang bayangmu. Kau dari mana? Kau akan kemana? Kau singgah di sini berapa lama? Dan yang akan kau bawa mati nanti apa? Maka kalau pernah kau berjuang dengan jabatan, dengan kekuasaan. Pernah kau tebarkan rahmatan, keselamatan. Untuk berapa? Yang berjuang di kabupaten. Pak Bupati penduduknya berapa? Ya kami sekitar 300 ribu Pak Ustadz. Yang menikmatinya hanya 300 ribu. Bapak Gubernur penduduknya berapa? 6,5 juta Pak Ustadz. 6,5 juta yang menikmatinya. Tapi ketika kau bisa berbuat lebih besar... DPR RI, MPR, DPD. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Hebat amalnya Pak Ustadz. Apa amalnya? Baca Yasin. Baca Yasin bukan amal orang yang punya kekuasaan. Kerana siapapun bisa baca Yasin. Anak TK pun bisa baca Yasin. Apa amal dia? Amal dia hebat Pak Ustadz. Rajin puasa sunat. Puasa sunat semua orang bisa. Yang paling rajin puasa sunat ibu-ibu. Sekaligus dayat. Apa amal dia? Dia hebat tahajud malamnya Pak Ustaz. Security juga banyak tahajud malam. Amalmu apa? Amalmu menjaga Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merdeka! Itu amalmu. Apa amalmu? Satu, ketuhanan yang Maha Esa dan yang menjadi benteng ketuhanan Maha Esa itu adalah MPR RI. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa menggeser ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang cemas akan bangkit komunis, akan bangkit ateis, akan bangkit orang yang tidak bertuhan. InsyaAllah selama MPR dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bangkit itu komunis. Banyak yang mencemaskan komunis. Saya tidak cemas sedikit pun. Sedikit pun saya tidak cemas. Kenapa? Yang berada di atas ini orang-orang yang komitmen dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tadi ketika saya duduk, saya ditinggalkan oleh mereka. Permisi Pak Ustadz, Pak Zul pergi sholat. Bapak John Erizal pergi sholat. Bapak pergi sholat. Tinggal saya sendiri. Tapi di situ baru saya paham indahnya kebinekaan. Pak, mengindaan tidak pergi. Dia duduk bersama saya. Artinya apa? Pada saatnya kau mungkin berkata, Saudaraku yang seakidah saja. Saudaraku yang sama satu masjid saja. Tidak. Saatnya kau bertemu. Saatnya kau akan merasakan. Ada saudaramu yang bukan satu keyakinan. Tapi dia satu kebangsaan. Dia akan menjadi sahabat pada saat sahabat melaksanakan kewajiban agamanya. Oh. Ada orang yang sangat benci. Saya benci sama dia, Pak Ustadz. Saya satu kantor sama dia. Tapi saya tak suka sama dia. Berapi-api dia mengucapkan kebenciannya. Tapi sampai suatu hari dia tersenyum. Siapa? Itu teman saya, Pak Ustadz. Loh, dulu kamu katanya benci. Kemarin waktu Idul Fitri, dia yang menggantikan shift saya. Kenapa? Karena dia hari rayayanya 25 Desember. Beda, perbedaan membuat kita beraneka ragam. Siapa yang mengajarkan ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tinggal di kota Madinah hanya bersama muslim saja, tidak. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar lalu ketika Sayyidina Ali mengambil upah menimba air dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Ali menantumu mengambil upah menimba air di rumah Yahudi itu kan non-muslim itu kan tidak seagama Nabi membiarkannya kenapa? karena bekerja kepada beda agama mencari nafkah tidak ada hubungan dengan ritual ibadah yang tidak boleh adalah ibadah wala'ana abidu ma'abatum wala'antum abiduna ma'abud lakum dinukum wali'adid Ustaz Soman itu katanya benci kepada beda agama. Loh, ketika kita berbeda, yang dipakai itu bukan akidahnya, bukan ritualnya, tapi pekerjaannya. Sepakat semua ahli sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW, pindah dari kota Makkah, menuju kota Madinah, 8 hari, 8 malam naik onta, yang menjadi pembimbing gait penunjuk jalan, bernama ibnu Uraikid. ibnu Uraikid non-Muslim. Padahal yang Islam banyak. Mengapa Nabi tidak pakai jasanya? Nabi ingin menunjukkan profesionalisme kerja. Kalau masalah profesionalisme kerja, pakai dia. Ketika untuk memaksan lampu, ketika untuk memakaikan ini TV kita, layar monitor kita, tentang suara, tentang sound system, tentang pentas. Profesionalisme kerja. Tapi ketika sudah terkait dalam masalah ibadah, Masalah ritual. Maka saya tidak bisa masuk ke sana. Bukan berarti saya tidak sayang. Bukan saya tetap tidak bersaudara. Ini mesti kita fahami dengan baik. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Allah tidak mengatakan rahmatan lil muslimin. Tidak. Rahmatan lil mu'minin. Bukan. Tapi dia katakan rahmatan lil alamin. Baru saja beberapa hari yang lalu hari raya kurban. Apa yang Ustaz lihat? Sapi pertama. Akan dipotong oleh Ustadz Abdul Somad. Saya pun datang. Ustadz yang motong? Enggak. Nengok aja. Kenapa Ustadz gak motong? Saya ini gak sampai hati pak. Tapi selama ini Ustadz ceramah mengatakan. Cara motong begini. Harus dari bawah. Dua urat mesti putus. Ada urat makan. Ada urat nafas. Ada nadinya. Tapi Ustadz ceramah. Teori aja. Saya gak berani motong ini pak. Yang motong itu harus yang ahli yang pandai memotong, Pak. Dia yang punya ilmunya. Saya tidak mengerti. Saya tidak bisa motong ini. Tapi kalau sudah dipotong, tak sampai hati pula untuk membiarkannya. Artinya apa? Dia mengerti. Dia faham. Maka datang tukang potong. Bismillah. Atas nama Allah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Terimalah dari Fulan bin Fulan kata Nabi Izzah Zabah tumfasinul Zabah. Kalau kau menyembelih, tajamkan pisaunya. Sakit hati, marah, kena ayam sering masuk rumah, lalu ditusuk dengan kuku yang tajam, tak boleh. Marah sama kambing, hei kambing, selalu mengacau, selalu merusak, maka nanti awas akan kupotong engkau pakai pisau tumpul, tak boleh. Diambil tulang iga, dipotongkan ke leher ayam, haram. Islam mengajarkan tajamkan pisaunya. dan menajamkan pisau tidak boleh di depan mata kambing. Datang seorang Arab Badui dia ambil kambing dia jatuhkan ke tanah dia asah mata pisau di depan mata kambing. Nabi marah aturi dua antumita, mau tak? Apakah kau mau buat kambing ini mati berkali kali? Apa maknanya? Menteror kambing saja tidak boleh. Apalagi menteror anggota legislatif? Gak boleh. Menteror kambing saja tak boleh. Apalagi menteror ustaz. Gitu caranya. Jangan sebut ustaz duluan. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sampai ibu-ibu menteror bapak-bapak. Kita faham. Bapak kerja. Sidang. Luar kota. Meninjau. Reses segala macam. Itu harus paham, Mas. Awas kalau lama-lama. Oh Jangan. Ini tugas negara. Apalagi mereka hadir pengajian. Man horaja fitalah bil ilmi. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu? Bahawa fisa bilillah. Maka dia sama macam orang yang berjihad fisa bilillah. Hatta yarjia Sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan disalahgunakan. Nanti pulang jam tiga. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Di mana? Jihad. Dengan siapa? Ustaz Sawat. Kalau memang betul sama ustaz. Mana buktinya? Ini videonya. Saya heran, kenapa Bapak ini foto sampai dua tiga kali? Padahal sekali aja kan cukup. Rupanya yang ini untuk dipakai hari Senin, dipakai untuk hari Selasa, uh, gitu. Sehingga kalau ada yang nanya, ini mana? Dengan Ustaz Soemat? Tak, saya tidak menyindir. Saya Ustaz yang tidak pandai menyindir, sampai sekarang, tidak bisa saya menyindir orang. Karena saya trauma. Dulu pernah diundang ke salah satu masjid. Kata ketua masjid. Ustaz Sobat. Tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Dia pernah nyumbang 300 juta. Uangnya diambil lagi. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis. Orang yang nyumbang ngambil lagi. Maka nanti dilanan Allah. Oke. Saya sampaikan. Allah idu ilahi batihi. Orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya kal kelb alladhi ya'udu ila seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir enggak datang. Sejak itu saya enggak mau sindir nyindir. Saya mau to the point aja. Eso itu maka jangan tersinggung. Kalau kebetulan sama, ya senasib aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bicara? Harus diatur, harus begini, harus begitu. Tak, saya lepas-lepas aja. Makanya banyak juga orang yang dengar ceramah saya, dia bukan mau mencari pelajaran. Kira-kira kapan dia salah ya? Tak bakalan ketemu. Orang saya sudah latihan. Bro. Kapan dia nyebut Nor? Kapan dia nyebut partai? Kapan dia nyebut orang? Tak bakalan saya sebutkan. Andai pun saya sebutkan, habis itu saya klarifikasi Mohon maaf atas kekeliruan ini Dengarkanlah yang baik-baik Kutma -baik. sofa da'amakadar Ambil yang jernih, buang yang keruh Maka ketika ada diberikan Allah kesempatan untuk beramal Beramallah, tentu sesuai Kalau semut amalnya, ia bawa satu butir gula Semut hitam, bawa satu gula Tapi kalau engkau seekor gajah Ya bawalah satu batang kayu balak yang besar Sesuai dengan kemampuanmu Gajah engkau Ya bawa balak besar Semut engkau Bawa satu butir gula Tapi kalau ada gajah bawa gula Keterlaluan Gajah apa namanya itu? Gajah pakir Gajah bakhil. Oleh sebab itu Saya paham bahasa ustaz Memang ustaz internasional itu agak susah dipahami selama Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai masanya kita akan menghadap Allah Saat itu kawan sahabat luar biasa Saya beberapa kali protokol memanggil Berikut ini kami panggilkan ustaz Sejuta viewer kata dia Itu saya luruskan Kamu kalau berbicara hati-hati Walaupun kita kawan akrab Kalau keliru harus saya luruskan Apa kamu katakan tadi? Sejuta viewer Salah saya bilang Sejuta follower Salah saya bilang Instagram saya 4 juta sekarang. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya apa? Yang 4 juta itu kalau saya mati, kira-kira ada enggak yang mau nemani agak semalam? Enggak ada. Kawan tertawa banyak. Kawan tersenyum banyak. Tapi saat meneteskan air mata. Tak banyak yang bisa bersama dengan kita Tapi insyaAllah yang hadir malam ini Kalau dapat berita Abdul Somad mati Semuanya akan mengirimkan Al-Fatihah InsyaAllah hmm, Tengok banyak yang semangat kan Belum mati aja kita sudah amin kata dia Begitu cinta mereka Cak Imin insyaAllah akan buat tahlil 7 hari 7 malam Menangis juga Cak Meneteskan air mata Kenapa? Kenapa Ustaz Rumah dulu maunya ceramah baru ninggal Kita tidak pernah sedih Kenapa orang beriman tak pernah sedih Kerana niatnya pasti sampai a'malu bin Niat pasti sampai Makanya siapa yang niat tahajud Malam ini, ternyata bangunnya Pas azan subuh, dia dapat pahala tahajud Makanya sebelum tidur malam, niat tahajud Bangunnya pas azan subuh Dapat pahala tahajud, tapi nanti malam begitu Tiap malam dia malam. Ini sekali-sekali. Okey. kalau kita malaikat tentu komplain juga. Ya Allah, ini tiap malam gini. Maka juga dia surga yang kosong kata Allah. Memang surga juga tapi kosonglah. Kosong pun jadilah Pak Ustaz daripada masuk neraka. Tentu kita melihat tidak begitu. Idza sa'altum <tentu> Allah, kalau kau meminta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus. Kalau minta sama Allah, jangan yang pinggiran. Kalau minta itu target utama. Minta itu yang atas. Minta, Ya Allah, masukkan aku dalam jannatul firdaus. Begitu. Targetnya harus 100. Bahawa dapat 10, ya enggak apa-apa. Jangan 10, dapatnya 1. Target tertinggi. Oleh sebab itu, maka ketika kita menargetkan amal saya harus banyak. Jangan ada yang kosong hampa daripada amal. Siapa lagi amal yang paling banyak? kalau bukan orang-orang yang mewakili rakyat maka ketika dia bisa memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa, dijaga umat ini dari ateis, dijaga dari LGBT, tidak ada agama yang bertuhan, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, satu pun agama yang bertuhan tidak ada membenarkan itu. Tapi ketika itu bisa dipertahankan, diperjuangkan, selamat anak bangsa. Maka ini perjuangan yang luar biasa. 70 tahun kita merdeka. Masih tetap bertahan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah masih bertahan besok lusa? Tidak ada kepastian. Semuanya tergantung hari ini apa yang kita lakukan. Masya Allah. Tabarakallah. Umat Islam ramai. Hari besar non-muslim di tempat yang lain ramai. Artinya apa? Orang masih bertuhan. Orang masih percaya kepada Allah. Orang masih memegang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menjadi bentengnya? Siapa yang menjadi pemerakarsanya? Siapa yang menjadi sekuritinya? Siapa yang menjadi benteng pertahanannya? Kita berdoa MPR. Orang-orang yang mengemban ini tetap istiqomah sampai akhir hayat insyaAllah. Tapi tentu kita tidak lagi tinggal di kerajaan. Sriwijaya, Majapahit, kami di Riau. Kerajaan Siak Sri Indrapura Nangru Aceh Darussalam Dengan Putra Mahkota Sekarang tidak Sekarang kita pakai sistem demokrasi Suara terbanyak Suara Tuhan Suara yang paling banyak Suara yang benar Oleh sebab itu maka Tidak boleh ada anak bangsa yang golput Setuju? Tidak boleh Dia harus memilih Gunakan suaramu Dalam ujung jarimu kau bisa menunjukkan kekuasaanmu. Satu batang lidi. Tidak bisa buat apa-apa. Botol yang dia usir patah. Tapi kalau sapu lidi yang besar, jangankan botol maling dia pukul masih mati. Kontak. Apa maknanya? Suara-suara kebaikan. Orang-orang baik, orang-orang bertuhan harus memilih orang yang bertuhan. Kenapa? Karena orang yang berhantu tidak akan mungkin memilih bertuhan. Sekarang di zaman Eden banyak orang yang tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan Maka yang bertuhan Yang berketuhanan yang Maha Esa Harus bersuara Harus memilih One man, one foot Satu orang, satu suara Begitu saya sebut food, datang langsung datang food Food ini makanan Food kaki Tapi yang saya maksud adalah V-O-T-E Food, one man, one foot satu orang satu suara, one man one choice, satu orang satu pilihan. Gunakan telingamu dengar baik-baik siapa dia, bagaimana track recordnya, bagaimana program kerjanya. Gunakan matamu pandang baik-baik lihat wajahnya, lihat gambarnya. Kira-kira sama tak antara wajahnya dengan gambarnya? Saya tidak menunjuk gambar yang lain, gambar saya aja. Kalau sama pilihlah dia, berarti tidak ada pencitraan di antara dia. Apa maknanya? Integritas, kejujuran Kerja, perbuatan Amal Bukan NATO No action talking only Ini Ustaz Somad ngomong no action talking only Nampaknya dia terus yang ngomong Dari tadi Ada orang-orang yang memang disuruh ngomong Siapa contohnya? Guru, dosen, Ustaz Khotib Maka khotib jangan sampai dikatakan No action talking only Nanti dia naik ke atas Gak ngomong, dia ya enggak ada kot baju Tapi ada orang yang enggak boleh ngomong. Dia tidak boleh ngomong. Dia harus kerja. Siapa itu? Tukang. Tukang enggak boleh ngomong. Kalau ada tukang di rumah ibu, ibu enggak boleh ngajak dia bicara, ngobrol. Itu batu enggak jalan-jalan. Maka penggunaan kata ini harus pada tempatnya. Nah, parlemen, parlemen diambil dari kata parle. Parle artinya bicara. Orang Perancis menyebut parle. Saya tidak bisa bicara Perancis. Saya bisanya bicara Inggris dan Arab. Junepal, lepa, fonse, pal, ongle, agabi. Parle artinya bicara. Parlemen orang yang dipilih untuk bicara. Makanya jangan heran kalau orang yang dihadapan kita ini selalu bicara. Karena kita memilih mereka untuk bicara tentang kesusahan kita, tentang keresahan kita, tentang kegelisahan kita melihat anak bangsa. Siapa yang bicara? Merekalah yang berbicara tentang itu. Memang beberapa kali kita dikirimkan foto tentang anggota parlemen yang tertidur. Tapi tidak ada di antara mereka yang lain-lain. Mereka bicara. Kenapa? Karena mereka memang kita pilih untuk menyalurkan segala aspirasi kita. Karena saatnya semua akan ditanya, innas sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihlah orang yang bertuhan, pilihlah orang yang memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa. Pilihlah orang yang menebarkan kedamaian, pilihlah orang yang menyemangati kita dengan musyawarah. Pilihlah orang yang menebarkan keadilan bagi seluruh Indonesia. Bukan orang yang memporak-porandakan, yang menyusahkan. Yang menyuburkan radikal. Yang menyebabkan terorisme. Yang menghancurkan persatuan dan kesatuan. Hari ini kita bisa bersama dalam bingkai merah putih. Kita bersama dalam kesatuan. Kita bersama dalam ulang tahun MPR RI. Apa maknanya? Kita ambil kebaikan-kebaikan. Kita tebarkan keberkahan keselamatan. Maka insya Allah kita sebagai mayoritas. Sebagai orang yang banyak. Sebagai orang yang dituakan. Ada manusia ini yang ditinggikan seranting, ditung, ditul, didulukan selangkah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung. Kalau berjalan, didulukan dia selangkah. Kalau ke atas, ditinggikan dia seranting. Kalau batang pokok kayu, dijadikan dia tempat bersandar. Kalau akarnya, dijadikan dia tempat bersila. Daunnya, dijadikan tempat bernaung. Itulah pokok yang bermanfaat. Makanya dalam Islam diajarkan. Kalau ada orang yang memotong pokok kayu yang bermanfaat. Man kota asidrotan. Siapa yang memotong? Sebatang pohon sidir kau potong. Sebatang pohon sidir kau potong. Sawaballahu ra'asahu fidnar. Disungkurkan kepalamu dalam api neraka jahannam. Sebatang pohon sidir kau potong. Sebatang saja. Bayangkan. Ada orang yang akan bernaung di bawah. Islam mengajarkan tanamlah. Tanamlah. Betapa ketika pesawat akan landing ke bawah Kita lihat hijau Masa Allah Tapi di beberapa tempat kita lihat kuning Terbakar Asap naik ke atas Terganggu orang banyak Sebatang pohon kau potong disungkurkan kepalamu dalam neraka Bagaimana dengan berhektar-hektar Beratus hektar Kau sudah menyebabkan kerusakan paru-paru Kau sudah menyebabkan binatang mati Buahkan ular sawah yang semestinya memakan makanan tikus Memakan makanan yang bisa dia makan Tapi sekarang apa yang terjadi Orang yang sedang manen sawit pun dimakannya Sakinkan dia sudah kehilangan makanan Harimau sudah naik ke jalan raya Karena rumah mereka dihancurkan Maka oleh sebab itu Ini kebersamaan Untuk menjaga keutuhan Untuk menjaga keselamatan Jangan ada lagi kerusakan Zuhar fasadu fil bari kerihatan, kerusakan di lautan, di daratan. Bima kasabat aidin Nas akibat dari perbuatan manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan yang baik, pada kesempatan yang mulia, hari ulang tahun. Apa manfaat dari ulang tahun? Ada jamaah umurnya 80 tahun. Dia menikah umur 30 tahun. Kalau begitu, ulang tahun pernikahan yang ke-50. Dia minta yang ceramah. Ustaz Somad, tolong ceramah. Hari pernikahan emas. Emas itu apa Pak Haji? Emas itu karena saya sudah nikah 50 tahun. Dengan ibu? Iya. Ini istri Pak Haji? Iya. Yang keberapa Pak? Yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Kenapa mesti saya ceramah? Pokoknya saya nazar Ustaz yang ceramah. Saya pun ceramahlah hari ulang tahun pernikahan yang ke-50. Usianya 80. Lama saya berpikir. Untuk apa dia buat ulang tahun pernikahan? Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu... Yang 80 bisa berubah jadi 18? Tidak. Dia tetap top. Tua, ompong, peot. yang tersinggung. Tidak ada yang berubah. Lalu apa manfaat dari ulang tahun itu? Ternyata fisiknya tidak berubah. Tapi semangatnya kembali. Anak-anaknya datang. Cucunya datang. Agaknya. Kalau boleh saya menebak-nebak. Itu juga yang diinginkan dari malam ini. Ulang tahun yang ke... 73, maka dengan ini, bangkit semangat baru, yang selama ini kehilangan semangat, didoakan, malam ini kita akan berdoa kepada Allah malam ini kita akan bermunajat doa orang banyak, karena kita tidak tahu entah dari doa mulut yang mana tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah, makanya saya setiap pergi kemana pun, selalu mohon doa doakan saya kiai, doakan saya habib doakan saya tuan guru, kenapa? karena tidak tahu dari lidah yang mana bukan karena doa kita walaupun nanti saya yang memimpin doa tapi sesungguhnya doa itu diaminkan oleh malaikat diterima oleh Allah karena kebersamaan kita itulah mengapa jangan tinggalkan doa berjamaah la <tuhlan> yajtami'u mala'ud sekelompok orang berkumpul fa yad'u ba'dhum berdoa satu orang fa yu'minuhum sa'iruh <tuhlan> diaminkan yang lain illa ajabahum Allah Allah mengabulkan doa mereka kemarin jamaah haji mau pergi ke Makkah mereka tanya saya Ustaz Somad ustaz mau titip apa Doa, cuma doa aja Ustaz. Ya, ceret kuning dah, sudah banyak di rumah. Tempat celak Pak Ustaz, saya enggak pakai celak. Batu cincin Pak Ustaz, setiap daerah ngasih batu, sudah banyak betul. Jadi apa? Doa saja. Doa apa yang Ustaz mintakan? Satu saja, matikan Ustaz somad dalam husnul khotimah. Oh kalau itu ringan Pak Ustaz, begitu juga dengan jamaah. Jamaah yang ramai ini, Tampak bapak bapa, pemimpin yang adil, ibu ibu membesarkan anak solih soliha. Adik-adik yang menghapal Al-Quran. Saya tak minta doa banyak. Satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih banyak program lagi. Kalau bisa setelah pilpres lah baru mati. Bukan untuk saya. Untuk bapak ibu juga. Untuk umat ini. Apa kata Nabi? Seandainya engkau punya doa makbul. Doamu makbul. Dijamin, diterima. Garansi. Tapi doanya cuma satu Jangan minta istri solehah Karena yang dapat menikmatinya hanya engkau saja Kawan-kawanmu cuma ngeces nengoknya Jangan minta istri solehah Tapi mintakanlah Allahummarzuqna imaman adila Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah Kenapa? Karena kalau dia amanah Satu negeri akan mendapatkan rahmat dan keberkahannya Maka jangan pernah berhenti berdoa Jangan pernah berhenti berdoa di mana-mana saya kalau selesai salat kalau saya jadi imam pasti saya berzikir afdholuz zikri fa'lamanna hu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mengundang pintu-pintu langit terbuka setelah itu baru saya pimpin doa. Ini sekarang banyak orang habis salat salam pur pulang. Tam pencemayam enggak berdoa. Doa Angkatkan gantanganmu. Kamu kenapa enggak mau berdoa? Beh, doa saya dengan doa imam Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan saya enggak Kenapa gitu? Dia imam kebetulan nanam sawit, maka minta hujan. Makmumnya jual es krim. Tentu kita sebagai imam doanya yang umum umum saja, yang umum. Doa yang umum. Saya kalau mimpin doa, enggak panjang-panjang, sepuluh aja. Allahu ma'ina nas aluka salamatan fiddin, selamat dalam keyakinan. Wa'afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah. Wa barakatan fil rizki, ilmu nambah. Bukan istri. Wa barakatan fil rizki, berkah rizki. Wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati. Wa maafiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alayna fisakaratil maut. Dapatkan ringan waktu sakratul Maun. Kuan najat, taminan nar, selamat dari api neraka. Kuan apa indal isab? Dimaafkan ketika amal dihisap. Rabana, atina, selesai. Karena saya pernah juga ada acara kebetulan yang baca doa diundang dari Jakarta. Saya lihat jam setengah jam dia berdoa. Pertama jamaah semangat semua, lama-lama turun kuah. Enggak lepas imam, lu kagak tahan lagi. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas. Gini Nabi kalau doa. Ini ada orang sekarang berdoa tangan di paha. Orang kalau berdoa tangannya di paha itu artinya terserahlah Allah mau ngasih ngasih enggak pun enggak apa-apalah. Ya enggak bisa gitu. Kita doa itu harus yakin dan doa enggak boleh dikapling. Ini ada orang doa kapling. Orang Arab jahiliyah, orang Arab Quraisy, orang Arab waktu itu di zaman Nabi, dia doanya Arab Badui nih Dia doa Allahummarhamni wa Muhammadan wala ana ahadan Ya Allah rahmati aku dan Muhammad yang lain jangan. Enggak bisa. Makanya jangan berdoa, ya Allah rahmatilah kami, hanya komisi kami dan partai kami saja. Enggak bisa. Walaupun kita berbeda, tapi kita minta menebarkan segala doa, bahkan ikan-ikan memintakan ampun, hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun pada orang yang mengajak kebaikan wal namlatu fi juhriha semut-semut di dalam sarang memintakan ampun kepada orang yang berbuat baik maka siapapun kita menebarkan kebaikan mintakan doa doa apapun doanya mintakan kepada Allah hanya saja kalau bisa doa itu yang dipahami saya tidak mengatakan yang enggak paham bahasa Arab ya silakan doa Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia iya tapi Ustaz lama di Arab. Kadang-kadang pakai bahasa Arab juga. Lama Ustaz di Arab. Di Mesir 4 tahun. Di Maroko 2 tahun. Tapi itu tidak untuk dibanggakan. Kerana ada juga orang ni 6 tahun di Arab. Datang jamah konta lebih lama lagi Ustaz. Kita di sana itu belajar bahasanya. Dipahami maknanya. Supaya kalau baca Quran ngerti. Tapi yang belum faham baca Quran bukan berarti tidak ada pahalanya, Ustaz. Saya baca Quran, katanya kalau tidak faham tidak ada pahalanya. Lo, dengar aja dapat pahala. Wa idah kuri Quran. Kalau ada orang baca Quran, Fasta mi dengar baik-baik. Wa ansitu diab la alaikum Dengar aja dapat pahala. Kamu baca Quran? Iya. Tapi saya tidak tahu artinya apa. Dengar aja dapat pahala. Apalagi membaca. Oh, kalau begitu saya berhenti baca. Lah. Dengar aja kalau begitu. Itu mundur. Artinya ada prosesnya. Pertama dengar. Setelah itu baca. Habis itu pahami maknanya. Yang selama ini yasinan. Merubah. Hari ini kita yasin. Tapi kita pahami artinya. Al-Yawma naktimu ala afwahihim. Al-Yawma hari ini. Naktimu kami kunci afwahihim mulut mereka. Hari ini kami kunci mulut mereka. Surat Yasin itu. Kenapa mulut dikunci waktu itu? Karena mulut inilah yang paling pandai bersilat lidah. Benarkah ini rekaman suara anda? Sebentar Pak Akif. Benarkah ini rekaman suara anda? Seperti suara saya. Tapi nampaknya ada yang meniru rekaman CCTV ditampilkan di layar ini gambar anda, video anda memang betul Pak kalau begitu anda bersalah saya korban konspirasi politik lidah pandai tapi saatnya nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim selalu yang bicara siapa? wa tukallimuna aidihim tangan akan bicara siapa yang akan menjadi saksi? wa tashhadu Kaki akan bersaksi. Bimakanu yang disebut itulah maka disuruh baca yasin. Baca yasin saat orang meninggal dunia, enggak salah, tapi pahami maknanya. Baca yasin saat pindah rumah baru, enggak salah, tapi pahami maknanya. Hari ini masih baca yasin. Silakan seumur hidup baca yasin, masalah. Memangnya Allah enggak menurunkan surat yang lain, apalagi kalau bacanya cepat-cepat. Ujung-ujungnya aja, turjahon, fayakun. Oleh sebab itu Al Quran diturunkan Allah banyak kita ambil pelajaran. Setelah itu berdoa. Wakana Anas ibnu Malik, Anas bin Malik, idha khatam Al Quran, kalau dia sudah menghakamkan Al Quran, jama'a -ah ahlahu wa awladahu dikumpulkannya anaknya, dikumpulkannya istrinya bersama keluarga wada'ah. Dan dia berdoa. Itulah da'ilil doa bersama-sama. Maka silakan doa bersama. Saya Pak Ustaz tidak mau doa bersama. Nanti setelah doa bersama, kamu doa sendirian lagi. Karena antara doa kamu dengan doa saya kan beda. Kalau saya doanya minta anak soleh. Karena sudah menikah. Kalau kamu doanya kan minta istri. Mudah-mudahan yang belum menikah ditertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin, yang belum nikah. Ini yang sudah nikah. Amin minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pak Ustaz doa itu mesti disuarakan atau enggak ya doa disuarakan yang satu enggak mau untuk apa kita bersuara berdoa kan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita Allah enggak perlu engkau dengarkan tidak perlu kau perdengarkan suaramu Allah bukan tuli Allah bukan peka lalu doa kuat itu untuk apa untuk dirimu sendiri untuk menanamkan keyakinan pada dirimu itu fungsi doa ini banyak yang berdoa, saya lihat mulutnya diam banyak. tak apa yang dimintakan ya Allah, sebenarnya banyak yang kumintakan mintakan pada tapi rasanya tak perlu ku sebutkan satu persatu kerana ku yakin kau tahu yang ku mau ya, mintakan untuk mensugestikan dalam diri kita membangkitkan semangat kita tapi jangan terlalu detail ini adalah orang doa terlalu detail. Ya Allah, ini mau jual tanah. Panjangnya 25 kali TV 30. Sebelah kanan dengan Pak Ketua MPR. Sebelah kiri DPR. Depan Jalan Raya harga masih nego. Ini adalah terlalu detail. Dan khusus untuk ibu-ibu. Kalau doa itu bersifat pribadi. Apalagi doanya di masjid. Jangan kuat-kuat. Nanti dengar kawan sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota. Apalagi musim reses. Aku khawatir dia punya simpanan. Kata kawan, sama siapa? Dan sebab itu gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada yang nanya, ente doa apa? Mau tahu aja. Orang yang tidak mau berdoa, sombong, angkuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin Allah, "Wa lan sa'ufa yu'tika rabbuka fatarda apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad. Apa yang kau mau akan kuberi." Tapi dia tetap berdoa. Ini orang yang tidak mau berdoa, sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu angkuh. Ente enggak berdoa? Enggak Pak Ustaz. Kenapa enggak berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan ngapain nambah yang baru? Astagfirullahaladzim Aku tidak tahu doaku diterima atau tidak, kata Saidina Umar bin Khattab. Tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena aku yakin doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa kita tidak akan menjadi orang sombong. Kalau berhasil, kita tidak akan bangga karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau kita gagal, kita tidak akan stres, depresi, stroke, mati. Kenapa? Karena kita berkata skenario rencana Tuhan lebih indah dari yang aku pikirkan. Selalu bersandar kepada Allah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai. Bersujud, bersimpu, kau rendah di tanah. Kau sedang down, jatuh. Maka kau naik ke atas, tegakkan kepalamu, angkat tanganmu. Allahu Akbar. Tidak ada kecuali dua. Kerana sampai masanya kita akan tuiz luman tasa. Naik ke atas. Watu zil luman tasa. Jauh ke bawah. Kalau kau senang di atas. Tempelkan keningmu ke lantai di tengah malam. Kenapa mesti ke lantai Pak Ustadz? Bentuk. Menempelkan kening ke lantai. Menunjukkan kehadapan Allah. Aku hina. Aku rendah. Aku tidak ada apa-apa. Ni yang berani megang kening saya ini cuma dua orang. Satu anak saya. Kedua tukang pangkas. Itu cuma yang berani. Oh ada satu lagi. Kemarin waktu mau buat paspor tukang paspoto. Kanan pak. Kiri dikit. Kurang ke belakang. Lama-lama ke depan dia. Hmm. Tapi ketika sholat. Kau tempelkan kening ini ke lantai. Tujuh ujung. Tujuh anggota sujud mesti menempel. Dua ujung kaki. Dua lutut. Dua tapak tangan. Satu kening. Mentang-mentang kau pejabat negara. Mentang-mentang kau pimpinan. Kau tidak mau menempelkan ke... Allahu Akbar ditempelkan ke tiang. Tidak sah sujudmu. Kalau sujudmu tidak sah. Maka tidak sah sholatmu. Kalau sholatmu tidak sah. Maka agamamu yang kau yakini Islam. Tidak diterima di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ini menampilkan tentang. Dan kita berdoa kepada Allah dengan penuh rendahkan hatimu rayu dia meminta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad sebelum kau mati kau katakan wa taubatan qabalal maut wa rahmatan indal maut wa ma'afiratan ba'adal maut Allahu mahwinalainna fi sagaratil maut. Ini beberapa masjid ada saya dengar bentak-bentak. Waktu Allah maut, waktu Allah maut. Ini kok bentak-bentak? Bayangkan kita bawa proposal ke bapak-bapak yang mulia. Pak kami wadol, wadol, semen, wadol, wadol, krikil, wadol, wadol, batu bata. Tentu dia panggil security, kita tangkap ni tentu kita rayu kami mohon ada bantuan lima sak semen kalau tidak ada dua kotak keramik kalau enggak ada kerikil satu truk kalau enggak ada parah kali ya. <tik> Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ternyata saya cukup cemas malam ini Berada di hadapan orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Putra-putra terbaik bangsa. Di hadapan mereka. Di tengah malam. Di sampaikan ceramah. Sanggup tak saya ceramah depan mereka 75 menit. Akhirnya masa-masa sulit itu berlalu juga. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan. Selamat hari ulang tahun MPR Semoga kita mendapatkan rahmat dari Tuhan yang maha kuasa insyaAllah Kenapa Ustaz minta rahmat? Alasan saya rahmat dua Pertama, karena di pembukaan undang-undang dasar Atas berkat rahmat Allah dan hadis nabi la yudkhilul jannata ahadakum amaluhu kamu tak masuk surga karena amalmu bukan karena etos kerjamu lalu masuk surga karena apa illa ayyata ramadan ya allah bi karena rahmat allah karena rahmat allah kita bersama tapi ingat orang yang tak ada kasih sayang dalam hatinya maka allah tak menurunkan rahmat kita mintakan turun rahmat itu ala hadzihi niyah untuk niat yang baik ini Bertawasul dengan al fatihah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 Wa iril ma'adhu bi'alayhim wa'laddallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata, wassalamata, wal barakata ala hadihil jama'ah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jama'ah yang hadir malam ini, Ya Allah. Wa ala hadhal baladil azim, kepada negeri yang agung dan mulia ini, Ya Allah. Allah majal ja bal dan aminan mutmainan jadikan negeri ini negeri yang aman tentram tiada haris huhamingkul limakan terbuka pintu rezki dari berbagai penjuru Allah mengkana risku nafis sama ifa anzilhu kalau rezki kami masih tergantung di langit turunkan ya Allah wa ingkana fil ardifa akhirizuhu kalau masih tertanam di dalam tanah keluarkan ya Allah untuk kesejahteraan rakyat bangsa umat kami ya Allah wa ingkana muasiran fayasirhu kalau rezki kami sulit mudahkan ya Allah Wahinkan abang dan fakarib. Hu kalau sulit, kalau jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Rabbana takabal minna, terima segala amal kebaikan kami. Kuatamem taksi rana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma defaan algalah. Walwabah, walfasha, warriba, wazina, walmunkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, ya Allah. Allahumma aina tolong kami, ala dikrikas pehati kami ini selalu mengingatMu, wahsukrikas selalu bersyukur padamu, wahusna ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untuk kami bawa bekal menghadapMu ya Allah. Allah marzuknul istiqamata, ala syariatil qara, wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam kebenaran ya Allah. Allahumma arinal haka haka, marzuknat tibaan, ah. tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan tunjukkan kami kekuatan beri kami kekuatan untuk mengikutinya fu arinal batil batila tunjukkan pada kami yang batil itu salah tunjukkan pada kami yang salah itu keliru hitam itu bengkok dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya allah allahumma aslih shababana ana ana muda kami luruskan akidah keyakinan kebenaran bagi mereka sehingga tampak mana yang hak yang batil ya allah Allahumma la tada'ala nazamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosa. Wala dainan illa qadaytah. Lunaskan hutang segala hutang piutang kami dengan semangat bekerja. Sehingga kami bisa menjadi orang yang terlepas dari riba. Wala aziban illa zawajitah. Yang lajang yang gadis ingin berumah tangga. Temukan dengan jodoh yang baik-baik, ya Allah. Wala ragiban illa anjabtah yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah min huffazil quran wal hafizat. menjadi anak-anak yang pengapal quran sehingga ketika kami mati mereka yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah Allah mejaalna ruhamah فيما بيننا jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang di antara kami Allahumma ja'alna rahmatan lil alamin jadikan kami menjadi orang-orang yang menjadi rahmat bagi semesta alam bukan menjadi laknat dan duka cita nastafa bagi makhluk hamba hambamu ya Allah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhirah kalamina inda nihai ajalina qaul la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azab al nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wallahu al muwaffiq ila aqwamit tariq wa huwa yahdi ila sawai as-sabil terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhilafan wassalamu alaikum wa rahmatullah wa